Aizolehenak estielakos usien untresa gützen, shohyuta koliseoko susen daia, partaidetza gehuago eta habo egiten aida hegoaldeko ikastetxeekin. Harremanen abiazteko bikoteak egindia eta ondutik, aste bat sumaian eta beste aste bat sibeoan igandie. Familietan, gaztiek ere sebituik zielaike. Aste batez gehi bat lantudie, hura, lema zien, eta eskualde bako txeko ikusi dutie eta lantu. Partaidetza hunen helbuia zen, algareza gützia, prefosta, arteko haremanake egitia eta hizkuntzak jobetzia. Holako esperientzia oso baikorra dela erandeiko agurtzane uranga, sumaiako institutoko erakazliak. Oso ondo, esperientzia nik dut izan dela guztiz, e, oso ona, oso ona, ikasleak oso pozikan daude baian eta bai hemen. Beraientzako ere izan da, oitura oso desberdinak ditugu baian eta bai hemen, familietan, ordu tegiak, e, hainbat gauza desberdin. Naiz eta oso hurbil bizi e, oiturak guztiz aldatzen zaizkigu, orduan beraientzako izan da hori gauza bat, e, bueno, nik uste eta oso aberratza, ez hori ikustea, bai emengo ikasleentzat eta baita ere gure ikasleentzat ere. Eta gaztiako hartu di Euskal Herrian beian basela bai zer egin algarezagutzeko. Huna, zertzioien, somaiako gazte hoiek, sibeoko bizitatik landa. Hemengo kultura eta esautzen ari maskaradak, pastoralak eta olako gauza. En bizitza oso desberdinak eh, guriakin da. Desberdina da, den bogeiota pasatzea, txian da, olatago, bazakitkali da ez du eitzeide neuzkera, eta oso desberdina da dana. Hemen danak etxean gehatzea eta gehenak eztea gehatzen lagunak hinta, hola komunikazioa galtzen nahi da. Ge, gehen txuenak etxean gehatzea jokutan ta jolazten eta emengo jendea ona dela, pena badala euskara galtzen nahi dela, baina ona. Ben, e, nina ikon hon bultzago emengo jendea euskara e, gehi horitzaitea, ze gupentza bueno, guk enzumaian dana euskara zite dugu, ta pentsa oguren bai dan euskera izango zutela ta etorri ganean ba hartu dugu ikustean frantsese hitziteko dela ba zi mas nego genun jendiak e, jendia euskera ez galtzeko eta zi mas ba oso aurretsada lako mengua ta gustatu zaigulako hala badazerekin sibi 13 indartzeko haleike azken hitza eman deiku Marga Peral era Ba, Orokorrian ikasleako soguztora daude, e, sorpresa hundia izan da, esperientzia hori bere jentzat, eta, bueno, espero dugu da urtean berriro olako zerbait egitea. Eta Sibioan izanez, Michele Txekoparek Sibioko Kultura xehetasunak eman deitze, eta Prefosta Txulula haide bate.